Виправи на Крим. Після обопільної домовленості козаки повернулись додому. Хмельницький віз із собою королівський привілей, який затверджував за ним хутір суботів. Дорогою назад та зразу ж по приїзді Хмельницький зустрічається з представниками козацької старшини, яка брала участь у повстаннях 1637-го, 1638 років або ж була готовою до нової боротьби проти польсько-шляхетських поневолювачів. Це були насамперед чагеринські сотники Федір Вишняк та Кіндрат Бурляй, котрі ще на самому початку повстання були найближчими сподвижниками Хмельницького. Діяльну участь у підготовці виступу взяли у Корсунському полку Максим Нестаренко, в Черкаському Богдан Топига, у Білоцерківському Яцина Люторенко і Яцько Клиша, Іван Гиря, Данило Гиря. Одним з організаторів повстання був і колишній близький товариш Павлюка, Іван Ганжа. На початку серпня 1647 року на Україні з'явився сам канцлер Осолінський. Офіційно він оглядав порбіжні фортеці, а насправді приїхав, щоб переконатися у відступництві Барабаша і Ілляша, привіз гроші для набору війська та гетьманські клейноди для Хмельницького. Під час зустрічі, на якій крім Хмельницького були і найближчі його товариші, Чагиринський сотник запевнив канцлера, що вони зроблять усе від них залежне, щоб влаштувати похід, хоч це вельми складно з огляду на суворі обмеження, встановлені ординацією 1638 року. Хмельницький узяв привезені гроші, але від клейнодів відмовився, заявивши, що їх він ще не заслужив, зате сподівається заслужити у майбутньому. Після від'їзду канцлера Хмельницький і його однодумці прискорили підготовку повстання така історична основа подій, які розгорталися в описуваний нами період. Перебравши все, що довелося пережити, Богдан з кривоносом домовились, що Максим візьме на себе організацію селянського війська для боротьби з поконвічними ворогами знедолених і скривджених. Хмельницький і Кривоніс повернулись на стоянку, коли на землю уже спустились сутінки. Всі, опріч двох дозорців, спали. Підклавши сідла під голови і підстеливши під себе чепраки, Богдан і Максим склепили повіки і поринули в сон. Розділ другий Дороги дороги, вкочені возами, розвихрені вітрами, розквашені дощами, скільки вас переміряє людина за своє життя, веселих і сумних, щасних і лихих, скільки передумає, долаючи милю за милею, перепочивши два тижні дома. Кривоніс за порадою Хмельницького об'їхав пів України. Побував у десятках міст і сіл. Брацлавщина, Поділля, Київщина. Скільки світу, скільки людей! Під кінець мандрівки завернув до Макарова, що поблизу Києва, аби передати Григорію Петрицькому Богданового листа. Приймаючи послання Хмельницького, якому той просив, Пильно вислухати прибулого козака, колишній січовик, а тепер знаний на весь макарів швець, задумливо мовив: Богдану хмелю, яким би козаче не було твоє прохання гріх відмовляти. І не тільки гріх, додав перегодом, а й сором. Під боровицею життя від мені врятував і змовк на якусь хвилю, очевидно, пригадуючи ті дні. Потім обізвався знову. — То що ж просить Богдан Хміль? Кривоніс розповів, яка справа привела його Макалю. А чи не кінчиться усе це боровицею чи жовнином? — раптом спитав Григорій. — Викинь такі думки з голови, чоловіче. Там ніхто нікого не готував, все само якось сталося, зненацьке. А тут є час і обміскувати все, і зважити, і приготуватися як слід. І сотників підібрати, полковників, генеральну старшину, та й проспільників подбати. Російського царя може батько хмель має на прикметі. Чом ні? Якщо тобі сутужно, до кого ти насамперед ідеш? Звісно, до брата чи до сестри? Якби хоч цього разу, Бог не відступився од нас. Богдан Хмель вірить, вірять його сподвижники. Віра — велика сила, — глибокодумно зауважив Петрицький. Без неї жодної справи не почнеш і краю не доведеш. Перекажи, Максиме, батьку Хмелю, що все гаразд, а... — Вважає, навесно буде готова. Макарівці од інших не відстануть, до Бородянки і димера також навідаюсь, там хлопці надійні теж є. Розпрощавшися з Петрицьким, Кривоніца вернув на ярмарок і лице в лице зіткнувся з Трохимом Яценком. — Боже мій, — не повірив своїм очам той, — це ти, Максиме. «Я, Трохиме!» — вигукнув Максим, міцно обіймаючи Трохима, пригортаючи до грудей. «Легше, друже, легше!» — запручався Яценко. «Та й ти з душою мене не гірше, ніж я тебе!» Вони відступили один від одного.